El-ihfa. İhfa sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Nun sakin və ya tenvinlərdən sonra aşağıda sadalanan 15 hərflərdən biri gələrsə, bu zaman nun sakin və ya tenvinlərdə olan n səsi xaşumdan, yəni burun boşluğundan çıxacaqdır. Bu hərflər bunlardır: t, f, c, d, z, Zeyn, sin. Şin, sad, dad, ta, va, fə, qaf, kəf. Misal olaraq, in kuntum, ə ənzərtəhum, qavlən fəqilə sözlərdir. İndi isə gəlin 8-ci dərsə izah edək. Əl-İxfə İxfə sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Yəni ərəb dilində İxfə sözü bir şeyi gizletmeye 데ydir. Tecvid elmində isə istilahi mənası isə nun sakin və ya tənvinlərdən sonra aşağıda sadalanan bu 15 hərflərdən biri gələrsə, bu zaman nun sakin və ya tənvinlərdə olan n səsi, yəni min, yəni nun sukununun özü və ya tənvinlərdə olan en, in, umda olan n səsi burundan xayşumda olaraq çıxacaqdır. Və burada n-səsi gizlənəcəkdir. Və buna misal olaraq, in kuntum sözünü dedik. Birinci misala baxsaq, in kuntum fikir verin ki, əlifdən sonra sukunununun gəlmişdir. Sonra isə kəf hərfi gəlmişdir. Və əgər bu 15 hərfə nəzər salsaq, kəf hərfini bu hərflərdən biri kimi görərik. Və bu zaman n-səsi, sukununun n-səsi burunda bir müddət yəni təqribən 2 və 3 saniyə saxlanacaq və səs də burundan çıxacaqdır. Həmçinin kuntum sözünün özündə belə kəf hərfindən sonra sukununun gəlmişdir, sonra isə tə hərfi gəlmişdir və bu hərflərinin içində baxsaq, tə hərfin yenə də burada tapa bilərik. Deməli, onda bu iki sözün x də nə səsi qizlənəcək Və səslə bunundan çıxacaqdır. Və düzgün oxunuş qaydası belədir. İn-kuntum İn-kuntum Fikir verin, biz burada n-səsini tələffüz etmədik. Və in-kuntum kimi demədik və dedi ki, İn-kuntum Həmçin gəlin ikinci misala baxaq. Ə-ən-zartəhum Yenə də bu sözdə sukunlunun görürük və sukunlundan sonra və hərfi gəlmişdir. Əgər biz bu 15 hərfi nəzər salsaq, və, vəl hərfini bu hərflərin içində tapa bilərik. Onda deməli qayda baş verər, nı səsi burundan çıxar və düzgün oxunuş qaydası belə olar. Ə Ə Gəlin üçüncü misala baxaq. Üçüncü misal Qavlən fəqilə Və burada da Qavlən sözünün sonu Tənvinlərdən olan ən ilə bitmişdir. Və Fəqilə sözünün əvvəli isə Fə hərfi ilə başlamışdır. Və 15 hərfi nəzər salsaq Fə hərfini Bu 15 hərfdən birini Kimi taparıq. Və bu zaman demək Qayda baş verər, ənin n burunun içindən çıxar və n-ı gizlənər. Çünki biz dedik ki, ixfaz sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Və bu cür oxunar. Qaulən fəqilə, qaulən fəqilə, bir də oxuyuram. İn kuntum əənzərtəhum bbed How